Фредерік Бакман Тривожні люди Розділ перший Пограбування банку Захоплення заручників Постріл На сходовій клітці купа поліціянтів, які зараз будуть штурмувати квартиру Будь-хто міг у таке вплутатись Це значно простіше, ніж можна собі подумати Для цього потрібна лише одна і дуже-дуже погана ідея у цій історії йтиметься про купу всього та головним чином про ідіотів. Варто зразу сказати, що напрочуд легко називати інших людей ідіотами. Але не слід забувати, що бути людиною – це, як правило, по-ідіотськи складне завдання. Особливо, якщо біля тебе є ті, за кого ти намагаєшся бути досить таки доброю людиною. У наші часи кожна людина повинна давати собі раду з огромом очікувань. Нам треба мати роботу і якесь житло, сім'ю, і сплачувати податки, і міняти білизну, і пам'ятати пароль до свого клятого вайфаю. Комусь із нас так і ніколи не вдасться втримати під контролем цей хаос. А життя знай триває собі, і земля мчить космічними просторами, Зі швидкістю два мільйони кілометрів на годину. І ми на ній трясемось від паніки, ніби згублені шкарпетки. Наше серце, як той шматок мила, яке вихоплюється з рук. Якщо намить, утратиш пильність. І от воно виривається на волю. Закохується і розбивається. І нічого не вдієш. Тож ми вчимося вдавати весь час і всюди, на роботі, в стосунках перед дітьми, у всьому іншому. Ми вдаємо, що нормальні, що маємо базовий рівень освіти, що розуміємо значення виразів ставки кредитування та темпи інфляції, що знаємо і як треба займатися сексом. А насправді в сексі наші успіхи не краще, ніж в запиханні USB-кабелю, коли потрапляєш у цей клятий роз'єм тільки із четвертої спроби. Не так, знову не так, знову не так О, ну нарешті Ми вдаємо, що з нас вийшли добрі батьки Але добре нам дається лише давати дітям їжу та одяг І висварювати їх, якщо ті запхали до рота знайдено на землі жувальну гумку Колись у нас були акваріумні рибки, але вони всі померли А про дітей ми знаємо небагато більше, ніж про рибок тому ця відповідальність щоранку лякає нас мало не до смерті. У нас немає плану, просто намагаємось пережити день, тому що завтра настане новий. Часом нам буває боляче, нестерпно боляче, просто тому, що ми почуваємось чужими самі собі. Часом ми панікуємо через те, що треба сплачувати рахунки і бути дорослими. А ми не знаємо, як. Бо ж існує до страшний ризик, що нам не вдасться бути дорослими, Тому що ми всі когось любимо, а той, хто любить, часом переживає сповнені вітчаю ночі. Коли лежиш без сну і намаєшся зрозуміти, як нам залишитися людьми. Часом це підштовхує нас до вчинків, які згодом видаються незрозумілими. Але тієї миті вони були єдиним виходом. Однак це дуже і дуже погана ідея. Це все, що потрібно. Наприклад, одного ранку одна особа у віці 39 років вийшла з дому з пістолетом у руці. І ця затія, тепер-то нам уже відомо, була вкрай ідіотською. Ну так, мова про захоплення заручників. Проте ніхто цього не задумував. Тобто сама історія була задумана, але про захоплення заручників не йшлося. Це мало бути пограбування банку. Але потім щось сталося і все пішло під три чорти. При пограбуванні банків таке трапляється. І 39-річний грабіжник утік. Але в нього не було плану втечі, про який мама грабіжника могла б сказати йому те саме що часто повторювали, коли грабіжник дитиною забував на кухні кубики льоду і скибочки лимону, і мусив по них бігти. «Рухай ногами, якщо голова дірява!» Слід зауважити, що мама грабіжника, коли померла, була повуха залита джином і стоніком. І через ризик вибуху її не наважились кремувати. А це не кожен може довести себе до такого стану. Тож, коли на пограбування банку, яке і так не стало пограбуванням, прибула поліція, грабіжник, що було сили, кинувся геть, перебіг вулицю і сховався в перших ліпших дверях. Можливо, це занадто. Називати грабіжника ідіотом тільки через це. Але, ну, ви самі розумієте, нічого розумного він не зробив. За тими дверима були тільки сходи і ніяких виходів. Тож грабіжник не мав вибору. Він мусив бігти нагору. Тут треба згадати, що грабіжник мав цілком нормальну, як на свій 39-річний вік, фізичну форму. Не належав до тих 39-річних мешканців міст, які долають кризу 40-річчя, купують дорожезні велошорти і шапочки для плавання. І тільки з цієї причини, що в них у душі «зяє чорна діра», яку треба годувати інстаграмними знімками. Ні, цей грабіжник радше був із тих 39-річних, які мають у щоденному раціоні сир і пшеничне борошно. В таких кількостях, що медицина може вважати це не дієтою, а воланням допоможіть. Тож до верхнього поверху грабіжник дістався, відчуваючи, як усі його залози працюють повну. А дихав так, Ніби спінився перед одним із тих закритих клубів, де на вході треба сказати секретний пароль. Крізь віконце у дверях зрозуміло, що шанси врятуватися від поліції були, м'яко кажучи, незначними. Але грабіжник озирнувся і випадково виявив, що двері до однієї із квартир відчинені. Цю квартиру вирішили продати, і їй саме показували групі потенційних покупців. Туди і увалився грабіжник, задиханий і мокрий від поту, із піднятим пістолетом. І так почалося захоплення заручників. Далі сталося те, що і мало статись. Поліція оточила будівлю, з'їхались журналісти, по телебаченню показували новини. Усе це тривало кілька годин. А тоді грабіжник, звісно ж, здався. Іншого вибору в нього не було. І відпустив тих вісьмох осіб, яких узяв у заручники сімох покупців та агентку з нерухомості. Через кілька хвилин поліція штурмувала квартиру, яка виявилась порожньою. Ніхто не знає, куди зник грабіжник. Оце й усе, що вам поки що потрібно знати. А тепер розпочинається історія розділ другий. Десять років тому на мосту стояв один чоловік. Ця історія не про нього. І вам не потрібно зараз про нього думати. Ну, звісно ж, тепер ви не перестанете про нього думати. Це те саме, що сказати «Не думай про тістечка». І тоді вони не будуть йти у вам із голови. Тоді зробимо ось так. Не думайте про тістечка. Зараз вам потрібно тільки те, що 10 років тому – на мосту стояв один чоловік, на самому парапеті, високо над водою, і життя його наближалось до кінця. Але зараз не думайте про це. Думайте про щось приємніше. Думайте про тістечка. Розділ третій. Останній день року. Одне невеличке місто. Поліційний відділок. У кімнаті для ведення допитів сидить поліціянт агентка із нерухомості. Поліціянтові заледве доси 20 років, але він мав би бути старшим. Агентка на вигляд має більше 40, але вона, мабуть, молодша. У поліціянта трохи замала форма, у агентки – за великий жакет. Агентців, очевидь, хотілося б зараз бути де і де. після останніх 15 хвилин допиту Теж виглядає так, ніби прагне, щоб агентка була не тут. Агентка нервово посміхається і розтуляє рота. Хоче щось сказати, але поліціянт вдихає і видихає так, що й не зрозумієш відразу. Чи то він зітхнув, чи хотів висякатись. «Просто дайте відповідь на запитання», – каже він. Агентка жваво киває, вигукуючи. «Як справи?» «Просто». «Дайте відповідь на запитання. Я ж сказав», – повторює поліціянт із таким виразом обличчя, що буває властивий дорослим чоловікам, які ще в дитинстві розчарувалися в житті, і відтоді так і не вийшли з того стану. «Ви запитали, як називається моя агенція нерухомості?» Агентка не поступається і вичікувально тарабанить пальцями по стільниці». Аж поліціянтові кортить пожбурити в неї чимось із гострими кутами. Ні, я запитував про злочинця, який узяв вас у заручники, разом із… Вона називається «Як справи». Вам що, не зрозуміло? Бо коли ви купуєте квартиру, вам хочеться, щоб ваші справи йшли як найкраще. Хіба ж ні? І тому, відповідаючи на телефонний дзвінок, я кажу… «Вітаю! Ви зателефонували до агенції нерухомості. Як справи?» «То як ваші справи?» Агентка, звичайно, щойно мала травматичний досвід. Їй погрожували пістолетом і тримали в заручниках. Після того будь-хто стане вболкати дурниці. Поліціянт намагається бути терплячим. Він сильно тисне великими пальцями на брови, ніби сподіваючись, що там є дві кнопки. І якщо одночасно на них натиснути, а тоді впродовж 10 секунд притримати, то реальність зможе перезавантажитись до заводських налаштувань. «Ну, добре. Тепер я повинен поставити вам кілька запитань, що стосуються квартири та злочинця», – стогне поліцієнт. «У нього теж був важкий день. Поліційний відділок у них невеликий, Ресурси обмежені. Але професійність працівників на доброму рівні. Він намагався це пояснити в телефонній розмові з якимось шефом, шефа свого шефа, зразу після захоплення заручників. Але марно. Хто б сумнівався. Зі Стокгольма скерують спеціальну слідчу групу, яка перебере ведення цієї справи. Повідомляючи це, Шеф наголосив не слова «слідча група», а зі Стокгольма. Ніби тільки зі столиці може прибути якась суперсила. Це вже діагноз, думає собі поліціянт. Великі пальці не послаблюють натиску. Для нього це останній шанс показати начальству, що він сам може впоратись. Але як тут впоратись, якщо в справі такі свідки, як ось ця особа? Окі-докі, є Агенка. Ніби це слово зараз доречне. Поліціянт зазирає у свої нотатки. Якийсь дивний день ви обрали для показу квартири, якраз перед новим роком. Агентка, похитуючи головою, усміхається. В агентстві нерухомості, як справи, не буває поганих днів. Поліціянт глибоко вдихає кілька разів. Окей, продовжимо. Коли ви побачили злочинця, якою була ваша перша ре? Ви говорили, що спочатку запитання будуть стосуватися квартири. Ви ж сказали, що стосується квартири та злочинця. Тож я подумала, що про квартиру ми будемо... О... Окей, гарчить поліціянт. Окей, цвірінька й агентка. Тоді стосовно квартири. «Ви добре обізнані із плануванням». «Звичайно, це ж моя робота», – каже агентка. Але, на щастя, стримується від того, щоб додати. «Я з агентства нерухомості, як справи? То як ваші справи?» Оскільки поліцієнт уже має такий вигляд, ніби сподівається, що кулю, випущену з його службової зброї, не зможуть відстежити». Можете описати квартиру. Агентка аж сяє. Це просто мрія. Це ваша унікальна можливість стати власником ексклюзивного житла в тихому районі, але й далеко від живавого центру міста. Відкрите планування, прекрасно освітлено. Поліціянт перебуває. Я хотів би знати, що є там комірчина, приміщення для зберігання, які не зразу помітиш. Чи щось таке? Вам не подобається відкрите планування? Ви віддаєте перевагу стіна? Але в цьому немає нічого поганого, підбадьорливо запевняє Агенка. Але в її голосі вчувається певність, що з її досвіду люди, яким подобаються стіни, воліли б обгородити себе мурами. Ну, наприклад, чи є там якісь шафи для одягу, які не... «Я вже казала про прекрасне освітлення». «Так, наукові дослідження доводять, що в доброму освітленні люди почуваються щасливими. Ви про це знали?» Поліціянт усім виглядом показує, що йому не хотілося б залежати від освітлення. Є люди, які воліють самостійно вирішувати питання, що стосується щастя. «Ви не могли б не відволікатись від справи?» окі -докі. Чи є у квартирі приміщення, які не позначені у плані? Але цей район страшенно зручний для сімей із дітьми. Хіба це якось стосується справи? Я просто хотіла звернути на це увагу, на справи, ви ж розумієте? Там буде дуже зручно сім'ям із дітьми. Ну це, як ви розумієте, як не брати до уваги сьогоднішнє захоплення заручників? Утім, попри це, район просто створений для дітей, а діти, ви ж самі знаєте, страшенно люблять поліцейські машини. Агентка радісно змахує рукою і імітує звук поліційної сирени. «Здається, то була мелодія фургончика із морозовом», – зауважив поліціянт. Але ж ви і так зрозуміли», – не поступається агентка. Я змушений просити вас відповідати на запитання. Вибачте, то які тепер будуть запитання? Назвіть точні заміри квартири. На обличчі гентки блукає розгублена усмішка. Хіба ви не хотіли розпитати про грабіжника? Я думала, ми будемо говорити про пограбування. Поліціянт із кам'яним обличчям намагається тримати себе в руках. Здається, тепер він може дихати лише нігтями пальців ніг. «Так, звичайно, окей. Розкажіть про злочинця. Якою була ваша перша реакція, коли…» Агентка різко перебиває. «Грабіжник?» «Так, грабіжник увірвався до квартири просто під час показу і наставив пістолет на всіх присутніх. А ви знаєте чому?» «Ні». «Відкрите планування! Якби не це, грабішник ніколи не зміг доцілитись в усіх нас одночасно!» Поліціянт потирає брови. «Окей, краще спробуємо так. що є в квартирі і якісь схованки?» Агентка так повільно кліпає, ніби вона щойно навчилася це робити. «Схованки?» Поліціянт закидає голову і зосереджено витріщається в стелю. Мама завжди казала йому, що в поліції працюють ті хлопчики, які не придумали собі нової мрії. У хлопчиків запитують «А ким ти хочеш стати, коли виростеш, І майже всі в якийсь момент починають відповідати «Поліціянтам». А потім більш дорослішає і придумує собі кращі ідеї. На якусь мить йому хочеться бути серед тієї більшості – бо тоді його будні минали б не так складно, і стосунки в сім'ї, можливо, були б простішими. Мама завжди пишалася ним, і на цьому варто наголосити. Вона ніколи не показувала невдоволення його вибором професії. Вона була священицею, а ця робота теж не зводиться лише до заробляння собі на життя, тож мама все розуміла. А от тато ніколи не хотів, щоб син носив поліційну форму. Жаль, через тата, мабуть, досі гнітить молодого поліціянта. Тож, коли він переводить погляд на агентку, то здається дуже виснаженим. Так, саме це я намагаюся вам пояснити. Ми вважаємо, що злочинець сховався і досі перебуває у квартирі. Розділ 4 Насправді, після того, як грабіжник здався, було звільнено зразу всіх заручників І агентку, і покупців Коли ті виходили, на сходовій клітці біля квартири пильнував поліціянт Двері зачинились, заручники не поспішаючи спустилися сходами Вийшли на вулицю і там на них уже чекали поліційні машини, в яких вони і поїхали Поліціант біля дверей чекав, допоки піднімуться його колеги до грабіжника зателефонувала людина, яка вела з ним переговори. Потім поліція штурмувала квартиру, але виявилось, що вона порожня. Двері на балкон були замкнені, всі вікна зачинені, а інших виходів не було. І не треба жити в Стокгольмі, щоб миттю зрозуміти, що або хтось із заручників допоміг грабіжнику втекти, або грабіжник взагалі – Нікуди не втікав. Розділ 5. Що ж, на мосту стояв чоловік. Тепер можете про це думати. Він написав листа, надіслав його поштою, відвів своїх дітей до школи, виліз аж наверх перепету, стояв там і дивився вниз. Через 10 років грабіжник, якому не вдалося пограбувати банк. Взяв у заручники вісьмох осіб під час показу квартири. Якщо стояти на мосту, можна побачити балкон тієї квартири. Звісно ж, вас це жодним чином не стосується. Ну, можливо, зовсім трішки. Бо ви, звичайно, добра людина, правда ж? Що б ви зробили, якби побачили, що хтось виліз на парапет мосту? Тут немає правильної, чи неправильної відповіді, це правда. Але ви зробили б усе можливе, аби людина не стрибнула вниз. Нехай ви навіть не знайомі з людиною, але таке рішення закладене в нас на рівні інстинкту. Не можна дозволити комусь позбавити себе життя. Тож ви намагалися поговорити з тим чоловіком, здобути його довіру, змусити відмовитись від свого задуму. Бо ж вас теж часом охоплює тривога. І бувають дні, коли біль розростається там, де його не бачиш на рентгензнімках. І вам бракує слів, щоб пояснити це навіть тим, хто вас любить. Глибині душі у спогадах, які ми, можливо, не наважуємось пригадати. Навіть для себе. Багатьом із нас відомо, що різниця між нами – і тим чоловіком на мосту значно менше, ніж ми того хотіли б. Скільки дорослих переживають справді чорні дні? Ви ж розумієте, що навіть по-справжньому щасливі люди не бувають аж такими щасливими весь час. Тож ви зробили б усе, щоб врятувати того чоловіка. Так, життя може закінчитись несподівано, але стрибок із мосту – це вибір. Для цього треба вилізти на парапет і зробити крок уперед. Ви добра людина. Ви не станете просто спостерігати. Розділ шостий. Молодий поліціян торкнувся пучками пальців до чола. Там у нього гуля завбільшки із кулак. Хто це вас так? цікавиться агентка, маючи такий вигляд, ніби страшенно хоче додати до того, як ваші справи. «Та вдарився об...» – бурмоче поліціян, заглядаючи до своїх нотаток, і запитує далі. «На вашу думку, злочинець умів поводитись з вогнепальною зброєю?» Агентка здивовано всміхається. «Ви маєте на увазі пістолет?» «Так, злочинець нервувався, чи складалося враження, що йому не раз доводилось тримати в руках пістолет?» Цим запитанням поліціян хотів з'ясувати, чи міг грабіжник, на думку агентки, бути колишнім військовим. Але та тільки радісно кидає у відповідь: Ой та ні, пістолет був не справжнім. Поліціант дивиться на неї, примруживши очі. Він не може вирішити, чи вона так жартує, чи справді наївна. Чому ви так думаєте? Ні, ну, на вигляд він був як іграшковий. Я думала, усі це зрозуміли. Поліціянт не зводить погляду з агентки. Вона не жартує. У його очах зблизкує щось схоже на прихильність. То ви навіть не злякались? Агентка хитає головою. Та ні-ні. До мене зразу дійшло, що насправді нам нічого не загрожує. Це ж зрозуміло. Грабіжник нікому не зміг би завдати шкоди. Поліціян переглядає свої нотатки. Тепер ясно, що вона нічого не зрозуміла. Принести вам щось попити? Співчутливо запитує він. Ні, дякую, ви вже запитували, безтурботно відповідає агентка. Поліціян все-таки виходить, приносить їй склянку води. Розділ сьомий. Насправді ніхто з тих, кого тримали в заручниках, не знає, що сталося після їхнього звільнення І перед тим, як поліція штурмувала квартиру Коли поліціянти зібрались на сходовій клітці, заручники вже повиходили на вулицю, сіли в автомобіль і їх повезли у відділок Тоді спеціальний переговорник, шефів-шеф, -шеф, попросив його із Стокгольма, оскільки стокгольмці, вочевидь, переконані що ніхто, крім них, не вміє розмовляти по телефону. Зателефонував грабіжникові, сподіваючись, що той добровільно вийде беззбройним. Але грабіжник не відповів, натомість пролунав постріл. Коли поліціянти виламили двері до квартири, було вже пізно. Вони зайшли у вітальню і ступили в кров. Розділ восьмий. На кухні в поліційному відділку молодий поліціянт зустрічає старшого. Молодий наливає води, старший п'є каву. У них непрості взаємини. Так часто буває між поліціянтами різних поколінь. Наприкінці кар'єри людина шукає сенс, а на початку ціль. Здоров! Нарешті вітається старший. Привіт! Неохоче відповідає молодший. «Я б запросив тебе випити каву, але ж ти не прихильник кавування!» Усміхається старший поліціянт, так ніби в тому є якась неповноцінність. «Ні», – каже молодший, і вигляд у нього такий, неначе він щойно відмовився від людського м'яса. У старшого і молодшого небагато спільних уподобань у їжі та напоях. Зрештою вони взагалі не мають спільних уподобань, і через це між ними весь час виникають конфлікти, коли обідня перерва застає їх у поліційній машині. Улюблена страва старшого поліціянта – картопляне пюре із ковбасками, яке можна придбати на заправках. А коли в п'ятницю вони йдуть у ресторан неподалік, на обід-фуршет, він обома руками вириває свою тарілку в офіціанта, щойно той хоче її прибрати. І кричить, я не закінчив, це ж буфе. Ви знатимете, що я закінчив їсти, коли я вже лежатиму під столом. Улюблена страва молодшого поліціянта, за словами старшого. Це навіть і не їжа, а якісь водорості, морська капуста і сира риба. Він, напевно, вважає себе раком-самітником. Один із них любить каву. Інший – чай. Один глипає на годинник під час роботи, щоб знати, чи скоро перерва на обід. Інший дивиться на годинник під час обіду, щоб скоріше повернутися до роботи. Старший вважає, що для поліціянта головне – діяти правильно. Молодший вважає, що головне – діяти коректно. Точно, точно, можу зробити для тебе Фропачино, Чи як там воно називається? Я навіть купив соєве молоко. От тільки цікаво, якого дідька для нього треба здоїти. Старший заходиться розкотистим реготом, але не зводить стурбованого погляду із молодшого. Ага, відповідає молодший, навіть не слухаючи. А як там допит цієї дурнуватої агентки? Гучно продовжує старший таким тоном ніби запитує жартома, але насправді не хоче показувати, що йому це цікаво. Усе добре, запевняє молодший. Тепер йому вже складніше приховувати роздратування, і він робить спробу втекти до дверей. А ти в порядку? запитує старший. Так-так, усе добре, стогне молодший. Просто я подумав, після того, що сталося, якщо тобі потрібно пог «Я в порядку», – не поступається молодший. «Точно?» «Точно!» «І що це за...» Старший киває на гулю в молодшого на чолі. «Усе добре, не зважай, мені вже час іти». «Ну то як, тобі й потрібна допомога з допитом тієї дурнуватої агентки». Старший намагається всміхнутись і не дивитися занепокоєно на взуття молодшого поліціянта. «Я сам дам раду». «Я міг би допомогти». «Ні, дякую». «Точно?» – гукає старший поліціянт, але у відповідь чує тільки тишу. Молодший виходить, а старший стоїть сам на кухні, п'є каву. Старшим чоловікам не втямки, як пояснити молодшим, що їм не байдуже. Так складно знайти слова, коли хочеться сказати лише одне. «Я бачу, що тобі боляче». На підлозі, де стояв молодший поліціянт, тепер видно маленькі червоні сліди. У нього кров на черевиках. Він досі цього не помітив. Старший поліціянт змочує ганчірку і обережно витирає підлогу. У нього тремтять пальці. Може, молодший не збрехав, може, у нього і справді все гаразд. Але в старшого – ні. Розділ дев'ятий. Молодший поліціянт заходить до кімнати для ведення допитів і ставить на стіл склянку води. Поглянувши на нього, агентка думає, що він схожий на тих, хто відкриває пляшку пива коробочкою снюсу. Звісно ж, в цьому немає нічого поганого. Дякую, нерішуче каже вона, хоч і не просила, щоб її принесли воду. «Я повинен поставити вам ще кілька запитань» перепрошує молодий поліціянт і дістає зіжмаканий папірець. На ньому не якийсь дитячий малюнок. Агентка киває, але не встигає вона навіть розтулити рота, як обережно відчиняються двері, і до них заходить старший поліціянт. Агентка ще зауважує, що в нього якісь задовгі руки, порівняно з тулубом, і якщо він розілє на себе каву, то пече хіба що гомілки. «Добрий вечір!» Я лише зайшов перевірити, чи не потрібна вам тут допомога, пояснює старший поліціянт. Молодший закочує очі. Ні, дякую, я ж казав, що мене все під контролем. Ну, так-так. Я просто хотів сказати, що можу допомогти. Знову робить спробу старший поліціянт. Не треба, та якого ж дітька? Ні. Це нечувано, не професійно. «Не можна взавалюватись сюди під час допиту», – шепить молодший. «Ну, так-так, перепрошую. Я тільки хотів запитати, чи багато ви вже встигли?» Пошепки виправдовується старший поліціянт. Тепер він же не в змозі приховати занепокоєння. «Я саме хотів запитати про малюнок». Огризається молодший так, ніби хтось засік, що від нього смердить сигаретами. А він віднікується, мовляв, просто стояв біля друга, який курить «Запитати в кого?» – дивується старший «В агентки», – вигукує молодший, показуючи на жінку На жаль, після цього агентка жваво підривається зі стільця і простягає руку «Це я з агентства нерухомості «Як справи?» Агентка всміхається і витримує паузу Вона неймовірно задоволена собою «О, господи, тільки не потрібно знову!» – зітхає молодший поліціянт. Але агентка вже починає. «То як ваші справи?» Старший поліціянт нічого не розуміє і витріщається на молодшого. «Вона весь час таке витворяє», – пояснює молодший, потираючи брови. Старший поліціант, примружуючись, дивиться на агентку – він виробив собі звичку дивитися так на дивних людей. Агентка вочевидь думає, що її не розчули. І послужливо уточнює. «Розумієте, агенція нерухомості як справи. Тоді як ваші справи? Тепер розумієте, нам усім хочеться, щоб наші справи...» Старший поліціянт зрозумів. Він навіть схвально сміхається. Але молодший... Націлює вказівний палець на агентку і переводить його на крісло. «Сядьте!» – каже він таким тоном, яким звертаються до дітей, собак та агентів. Агентці вже не до сміху. Вона незграбно сідає. Дивиться то на одного, то на другого поліціянта. «Вибачте, я вперше на допиті в поліції. Ви ж не будете, ну, знаєте...» «Не влаштуєте мені, як буває у фільмах, хороший і поганий коп. Коли один виходить принести каву, а другий починає бити мене телефонним довідником і кричати, «Де ви сховали тіло?»» Агентка знервовано хихоче. Старший поліціянт ледь усміхається. Але молодшому не до жартів. Тож агентка дуже розхвалювалася і веде далі. Та я пожартувала, тепер вже ніхто не користується телефонними довідниками. То що будете робити? Стукнете мене айпадом? Вона починає розмахувати руками, показуючи, як її б'ють планшетом, і вигукує те, що на її думку будуть кричати поліціянти. От, чорт, знову поставив лайк своїй колишній в інстаграмі, назад, скасувати. Молодший поліціянт взагалі не реагує, і від цього агентці стає ніяково. Тим часом старший нахиляється над нотатками молодшого і запитує так, ніби вони самі в кімнаті. «То що ж вона сказала про малюнок?» «Я не встиг запитати, бо ти прийшов і все перебив», – відрубує молодший. «А що за малюнок?» – цікавиться агентка. «Ось саме це я збирався і сказати, коли мене перервали. Ми знайшли цей малюнок на сходовій клітці. На нашу думку, його міг загубити злочинець. «Ми хотіли, щоб ви...» – починає молодший поліціянт, але старший його перебуває. «Ти!» – розпитав її про пістолет. «Припини втручатись!» – огризається молодший. Тоді старший, піднявши руки, бурмоче. Ну, ну гаразд, перепрошую, що я взагалі існую. Він був не справжній. Той пістолет, то була іграшка, миті втручається агентка. Старший поліціянт здивовано витріщається спочатку на неї, потім на молодшого поліціянта, а тоді запитує пошепки, таким тоном, що лише чоловіки певного віку можуть вважати це шепотінням. Ти що, не сказав їй? Про що? Цікавиться агентка. Молодший поліціян зітхає і згинає малюнок так зосереджено, ніби насправді згинає обличчя свого старшого колеги. І після цього звертається до агентки. «Отож, я саме хотів перейти до «Розумієте, коли злочинець відпустив вас та інших заручників, і вас повезли до відділку поліції, то…» Старший поліціян послужливо докидає». Злочинець, він же грабіжник. Він вистрелив у себе. Молодший поліціянт міцно стискає руки, щоб не задушити старшого. Він щось говорить, але агентка нічого не чує. Її вуха наповнює монотонний гул, який переростає в гуркіт. Тепер її нервову систему контролює шок. Мене якийсь час, агенка буде присягатись. Що під час її допиту по вікнах хльостав дощ, хоча та кімната навіть не мала вікон. Розявивши рота, агенка не відводить погляду від поліціянтів. То що, пістолет він був? лепече вона. Пістолет був справжнім, підтверджує старший поліціянт. І я. Агентка не може говорити, їй пересохло в роті. Ось випийте води, пропонує старший поліціант. Ніби це він приніс воду. Дякую, але якщо пістолет був справжнім, то всі ми могли загинути? Шепоче агентка зробивши ковток. Тепер вона налякана. Старший поліціант поважно киває, забирає молодшого його нотатки і записує там щось своєю рукою. Мабуть, варто ще раз провести допит спочатку, вирішує старший, після чого молодший поліціянт бере коротку перерву. Виходить в коридор і починає гупати чолом об стіну. Гримають двері. Старший поліціянт аж здригається. Складно зважитись на слова, коли ти вже постарів і хочеш сказати комусь молодшому лише одне. Я бачу, що тобі боляче, від цього боляче і мені. Підошви молодшого поліціянта залишили на підлозі під стільцем дрібні червонувато коричневі сліди присохлої крові. Старший дивиться на них із тяжким серцем. Ось тому він і не хотів, щоб його син став поліціянтом. Розділ 10. Чоловіка на мосту десять років тому першим побачив підліток, батько якого хотів, щоб у його сина були інші мрії. Хлопчик міг би почекати, поки хтось прийде на допомогу. Але ж хіба він міг так чинити Якщо в нього мама працює в церкві, а тато в поліції? Якщо він виріс із переконанням, що треба допомагати людям, коли можеш? І не кидати їх на призволяще? Ні, не міг. Тож хлопчик вибіг на міст, вукнув до чоловіка і той зупинився. Хлопчик не знав, що робити, тому просто почав розмову. Він спробував викликати довіру того чоловіка, щоб той зробив два кроки назад, замість кроку вперед. Вітер м'яко надимав їхні куртки. Повітря набрякло дощем. На шкірі вже відчувалося наближення зими, а хлопець намагався знайти слова, щоб розповісти про все, що спонукає нас жити навіть якщо здається, що в цьому не так уже і багато сенсу. Той чоловік на мосту мав двох дітей. Про це він сам розповів хлопчикові. Може, хлопчик нагадав йому про них. Хлопчик благав, панічно наголошував кожен склад. «Будь ласка, не стрибайте». Чоловік спокійно поглянув на нього, мало не зі співчуттям, і відповів. Знаєш, що в батькові найжахливіше? Тебе завжди будуть оцінювати найгіршими монетами. Ти можеш тисячу разів зробити правильно, але якщо зробиш одну помилку, і тоді назавжди будеш тим батьком, який подивився в телефон, коли дитині влучила по голові гойдалка. Ми днями і ночами не відводимо поляду від дітей, але ось варто прочитати одну есемеску. І всі наші досягнення вже нічого не важать. Ніхто ж не ходить до психолога, щоб поговорити про те, як їх у дитинстві не зачепило гойдалкою по голові. Батьків характеризують їхні прорахунки. Хлопчик навряд чи розумів, про що мова. У нього тремтіли руки, коли він глянув на поручні мосту і побачив там унизу смерть. Чоловік ледь усміхнувся і ступив півкроку назад. Здається, ніби тієї миті весь світ завмер. Потім той чоловік розповів, що в нього була непогана робота. Він створив досить успішну компанію, купив гарну квартиру. Вклав усі заощадження в акції компанії із нерухомості, щоб його діти могли отримати кращу роботу і гарніші квартири. Щоб могли насолоджуватись свободою, не хвилюватися, щоб не засинати щоночі під виснаження та не впускаючи з рук калькулятора Тому що це завдання батьків – підставляти плече Маленькими діти сидять на плечах у батьків, щоб бачити світ Потім, коли підростають, стають на батьківські плечі, щоб дотягнутися до хмар Діти схиляються батькам на плече, коли їх долають сумніви і вагання. Діти довіряють нам, і це не людська відповідальність, бо вони ще не розуміють, що ми самі не знаємо, що робимо. Тож чоловік зробив, як усі, вдав ніби знає. Знає відповіді, коли діти запитували, чому кака саме коричнева, і що відбувається після смерті, і чому білі ведмеді не їдять пінгвінів. А тоді діти виросли. Часом він на мить забував про це і ледь не брав їх за руки. І як же вони цього соромились, та й він теж. І як пояснити 12-річному підлітку, коли ти був маленький, а тато зашвидко йшов, ти підбігав, щоб узяти мене за руку. І це були найкращі миті мого життя. Твої пальчики в моїй долоні. Тоді ти ще не знав який із мене нікчема. Чоловік вдавав ніби знає, і так у всьому. Фінансові експерти запевнили його, що акції компанії з нерухомості – це надійна інвестиція. Бо ж усім відомо, що нерухомість не падає в ціні. Але саме це і сталося. Світ накрила фінансова криза. Банку Нью-Йорку збанкрутував. А чоловік, який жив далеко, у маленькому містечку в іншій країні, усе втратив. З вікна свого кабінету він бачив міст, коли поклав слухавку після розмови з адвокатом. Був ранок. Ще незвично тепло і як на пору, але в повітрі нависав дощ. Чоловік відвіз дітей до школи, ніби нічого не сталося. Продовжував вдавати. Він прошепотів їм на вуха, що любить їх, і в нього стислось серце, коли діти закотили очі. Потім поїхав до води, зупинив автомобіль там, де заборонено паркуватись, залишив його незамкненим, вийшов на міст, став на парапет. Усе це він розповів хлопчикові, і той, звісно ж, зрозумів, що біди не станеться. Бо якщо чоловік на парапеті витрачає час, щоб розказати незнайомій людині про велику любов до дітей, тоді можна бути певним, що він не збирається стрибати. Але він стрибнув. Розділ 11. Через десять років молодший поліціян стояв у коридорі біля кімнати для ведення допитів. Усередині разом з агенткою залишився його батько. Мама, звичайно, ж мала рацію, їм з татом не можна працювати разом, вони тільки сваритимуться. Він не послухав, він ніколи нікого не слухав. Іноді мама, коли вже була втомлена або випивала по два келихи вина, дивилася на сина і, забуваючи, що не можна дозволяти собі надмір почуттів, казала. «Бувають дні, коли мені здається, що ти малий» так і не повернувся з того мосту. Що ти далі намагаєшся врятувати чоловіка на парапеті, хоч зараз це неможливо, як було неможливо і тоді? Може, так і є. Він не в силах розібратися в цьому. Минуло вже 10 років, але йому далі сняться ті кошмари. Після поліційної академії екзаменів, нескінченних змін допізна. Роботи у відділку, за яку він отримав стільки похвал від усіх, окрім свого тата Знову безсонних ночей і без міру роботи він навчився ненавидіти вільний час Дорогу додому, коли уже світає, а ти на нестійких ногах повертаєшся до кубки рахунків у коридорі Порожнього ліжка, снадійного алкоголю у ті ночі, коли ставало геть нестерпно, він виходив бігати. Кілометр за кілометром у темряві, холоді і тиші. Ноги гупали об асфальт усе швидше і швидше, але він ніколи не бігав із якоюсь ціллю чи за певним напрямком. Є чоловіки, які бігають, як мисливці, а він мчав, як здобич. Виснажений дощенту, він знову повертався додому, Ішов на роботу, починав спочатку. Іноді для сну вистачало кілька склянок віски, потім зранку крижений туш, щоб прокинутись. А там він робив усе можливе, щоб приглушити надчутливість власної шкіри. Притлумлював плач іще під ребрами, задовго до того, як він піднімався до горла і носослізних каналів. І весь час Ті ж самі кошмари. Вітер надимає куртку, Чути глухий скрип. Коли чоловікові черевики зісковзають з перил. Крик хлопчика над водою, Який здавався йому чужим. Таким ледь чутним через важке і глушливе потрясіння. І так триває досі. Це він сьогодні, після того, як звільнили заручників, Першим зайшов до квартири. А тоді почувся постріл. Це він кинувся через вітальню до залитого кров'ю килимом і навсіж розчинив двері на балкон. Він стояв і розпачливо дивився на перила. Бо попри всю нелогічність для інших, його першим інстинктом і найбільшим страхом була думка. Він також стрибнув. Але внизу стояли тільки журналісти і роз'яви сусіди. Усі витріщались на нього крізь свої, мобільні телефони. Грабіжник безслідно зник, а на балконі стояв сам один поліціянт. Звідти йому відкривався круговий вид аж до мосту. Тепер він стоїть у коридорі відділку поліції і навіть не має сил змити кров із черевиків. Розділ дванадцятий Повітря виривається з горла старшого поліціянта з таким гуркотом, Ніби по грубій дерев'яній підлозі пересувають важкі меблі. Поліціянт дихає носом, аж у роті розходиться луна. У певному віці та при певній вазі він помітив, що його дихання стало звучати якось важче. Чоловік присоромлено всміхається агентці. «Мій колега?» «Він». «Це мій син». «О!» – киває агентка, ніби хоче сказати, що в неї теж є діти». Або якщо їх нема, то про дітей вона читала в навчальному посібнику для брокерів. Її улюблені ті, хто бавиться іграшками в натуральних кольорах, тому що такі тони до всього пасують. Моя дружина говорила, що це погана ідея, якщо ми будемо працювати разом, зізнається поліціянт. «Розумію», – обманює агентка. Вона казала, що мені властива надмірна опіка, що я схожий на одного з тих пінгвінів, який висиджує каменюку, бо не хоче визнати, що яйця вже нема. Казала, що не можна захистити власних дітей від життя, тому що від нього не втечеш. Агентка хоче вдати, що розуміє, про що мова, але натомість чесно запитує, а що ж вона мала на увазі? Поліціянт червоніє. «Я не хотів, ну це, звісно ж, по-дурному з мого боку, отак сидіти собі і розповідати вам про таке. Але я не хотів би, щоб мій син працював в поліції. Він занадто чутливий. Він занадто добрий. Розумієте? Десять років тому він вибіг на міст і намагався відмовити чоловіка, який хотів стрибнути. Він зробив усе». «Що міг? Усе, що міг, але той чоловік таки стрибнув. Ви розумієте, який це удар? Мій син. Він завжди хоче всіх рятувати. Я думав, що після такого він, можливо, не захоче бути поліціянтом. Але вийшло навпаки. Він запрагнув цього понад усе на світі, тому що він хоче рятувати людей». І навіть злочинців. Агентка дихає так тихо, що майже непомітно, як рухається її грудна клітка. «Ви маєте на увазі грабіжника?» Старший поліціянт киває. «Так, коли ми зайшли, усюди по квартирі була кров. Мій син каже, що грабіжник помре, якщо ми не знайдемо його вчасно». Помітивши, яке горе ворухнулося під віями поліціянта, агентка розуміє, наскільки це для нього важливо. Чоловік пошкрябує нігтем по стільниці і вимушено офіційно додає. «Мошу нагадати вам, що все сказане на цьому допиті записується». «Я зрозуміла», – погоджується агентка. «Важливо, щоб ви це знали». «Усе, про що ми тут говоримо, записується до протоколу, який можуть прочитати всі поліціянти», – наголошує він. «Усі можуть прочитати. Я все зрозуміла». Тоді старший поліціянт обережно розгортає складений аркуш, який залишив на столі молодший поліціянт. Це дитячий малюнок. Його намалювала або дуже талановита, або абсолютно бездарна як на свій вік дитина. Вік справді визначає все. На малюнку начебто зображені три тварини. Ви впізнаєте цей малюнок? Як я вже казав, ми знайшли його на сходовій клітці. На жаль, ні, каже агентка. І видно, що їй справді жаль. Поліціянт робить спробу всміхнутись. Мої колеги кажуть, що тут намальовану мавпу, жабу і коня. А мені здається, що то не кінь, а жирафа, бо в неї немає хвоста. Жирафи ж не мають хвоста, правда? Думаю, це таки жирафа. Агентка глибоко вдихає і каже те, що зазвичай жінки кажуть чоловікам, які ніколи не замислюються над тим, що відсутність знань може завадити їм зробити правильний висновок. Справді, так і є. Розділ тринадцятий. Але правда в тім, що хлопчик вирішив, що працюватиме в поліції не через чоловіка на мосту. Через тиждень на тому самому місці стояла дівчина. І саме через неї хлопчик вирішив стати поліціянтом. Бо вона не стрибнула. Розділ чотирнадцятий. Горнятко з кавою люто пожбурили в стіну. Воно пролетіло через два письмові столи. Але завдяки відцентрованій силі якимось незбагненим чином утримало майже всю рідину, поки не розбилось, зафарбувавши стіну у відтінок капучино, Поліціянти витріщились один на одного. Перший дивився присоромлено, другий перелякано. Старшого з них звуть Джим. Молодший його син зветься Джек. Відділок поліції надто малий, щоб ці двоє чоловіків могли уникати один одного. Тож вони опинилися, як завжди, кожен зі свого боку столу. Лише наполовину заховані за монітором комп'ютерів. І все тому, що поліціянти тепер займаються безпосередньою роботою лише десяту частину часу. А решта йде на те, щоб записати, як ця робота відбувається. Джим був із того покоління, яке вважало комп'ютери чимось магічним. А Джек завжди сприймав їх як належне. Коли Джим був малий, у покарання дитині не дозволялося виходити з її кімнати. А сьогодні дітей доводиться на силу випроваджувати на вулицю. Одне покоління сварило дітей, якщо ті не могли сидіти на місці а наступне кричало, що вони перестали рухатись. Коли Джим пише звіт, він уважно натискає кожну клавішу. Митті перевіряє кран, щоб упевнитися, що той його не обдурює. І лише потім натискає наступну. Бо Джима так легко не здуриш. А от Джек пише в стилі молодого чоловіка, який ніколи не жив у світі без інтернету. Друкувати він може із заплющеними очима, так легко торкаючись при цьому клавіатури, що криміналістична лабораторія навіть не зможе довести, що він сидів за комп'ютером. Ці чоловіки виводять один одного з рівноваги навіть найпростішими дрібницями. Коли син щось шукає в інтернеті, він каже, що гуглить. А коли те саме робить тато, то це називається «подивитися в гуглі». Коли вони про щось сперечаються, тато каже, але ж я прочитав це в гугл, а тоді син кричить. Тату в гуглі не читають, а шукають. Син сердиться на тата не так через те, що той не розуміє, як користуватися технікою. А радше тому, що тато розуміє, але не до кінця. Наприклад, Джим досі не знає, як зробити скріншот, тому він фотографує екран комп'ютера мобільним телефоном. А щоб дістати зображення з мобільного телефону, він роздруковує фото. Остання серйозна сварка між Джимом і Джеком сталася тоді, коли шефа якоїсь шефа осінило, що міська поліція мала би бути активнішою в соціальних мережах. Ну так, а стокгольмська поліція – дідька якого активна в соцмережах. І він розпорядився, щоб упродовж звичайного робочого дня вони фотографували один одного. Тож Джим зробив фото Джека в поліційній машині, коли той був за кермом. Фото зі спалахом. Тепер вони сидять у відділку один навпроти одного і пишуть кожен по-своєму, як завжди. «Джим – грунтовно, Джек – фактично». Джим розповідає історію, Джек просто звітує. Джим стирає і переписує, роздумує і починає знову. А Джек безупину вистукує по клавіатурі, ніби все на світі можна описати лише одним єдиним чином. Замолоду Джим мріяв стати письменником. Він не облишив свою мрію навіть тоді, коли вже підростав Джек, а потім почав мріяти. Щоб той став письменником замість нього Сини цього не можуть зрозуміти А батькам соромно визнати Насправді нам хочеться, щоб наші діти Йшли за власними мріями І також не хочеться, щоб вони обирали наші дороги Це ми хочемо йти дорогами власних дітей Коли ті здійснюють наші мрії На фотографіях, які стоять у них на столах Одна й та сама жінка. Мама для одного, дружина для іншого. У Джима на столі ще фотографія молодої жінки, на сім років старша за Джека. Але вони рідко про неї говорять. А вона виходить на зв'язок лише тоді, коли їй потрібні гроші. Щоразу на початку зими Джим із Надією каже. Може, твоя сестра приїде на Різдво? А Джек відповідає. Звісно, тату, може, все може бути Син ніколи не називає тата наївним Це зміркування любові Татові плечі приважують невидимі камені Коли він пізно ввечері перед Різвом каже Вона не вина, Джеку, вона ж... А Джек завжди відповідає Хвора, я знаю, тато, сестра хвора Принести тобі ще пива між старшим і молодшим поліціянтами багато розбіжностей, попри близькість їхнього життя. Джек врешті-решт перестав бігати за сестрою, і в цьому полягала відмінність між братом та батьком. Коли донька була підліткою, Джим вважав, що з дітьми треба поводитись, як із повітряними зміями. Тож він щосили тримав за хворку, але вітер все-таки вирвав її з рук. Вона вивільнилась і злетіла в небо. Неможливо точно визначити, коли і де починається залежність. Усі кажуть неправду, коли стверджують: "У мене все під контролем". Наркотики це сутінки, які напускають на нас ілюзію, ніби ми самі вирішуємо, коли вимкнути лампочку. Але ж насправді від нас нічого не залежить. Темрява забирає нас коли сама захоче. Кілька років тому Джим дізнався, що Джек забрав усі свої заощадження, за які планував придбати квартиру, і віддав їх на оплату лікування в елітній реабілітаційній клініці. Він сам відвіз туди сестру. Вона виписалась через два тижні. Повернути собі оплату він уже не зміг. Півроку від неї не було звісток. А тоді вона раптом зателефонувала посеред ночі, ніби нічого і не сталося, і попросила Джека позичити їй кілька тисяч. «На квиток, щоб прилетіти додому», – це вона так сказала. Джек вислав гроші, але сестра не приїхала. Їхній тато далі бігає внизу, щоб не випустити озочей повітряного змія високо в небі. У цьому і відмінність між татом і братом. Наступного різдва один скаже «Вона ж», а другий прошепоче «Я знаю тату» і принесе йому ще одне пиво. Через пиво вони теж сперечались, хто б сумнівався. Джек належав до тих молодих чоловіків, яким цікаво спробувати пиво зі смаком грейпфрута імбирного печива, Зефірок Чи ще якоїсь біди А Джим хотів пити тільки Зі смаком пива Стокгольмське пиво Так іноді він називав всі ці штуки Але не за часто Бо тоді син сердився не на жарт І Джиму доводилось Тижнями самому купувати Собі те кляте пиво Часом він думає І чому ж діти Бувають такі різні Вони ж виростають разом або, можливо, саме через це так і стається? Він зиркає на екран комп'ютера, дивиться, як по клавіатурі бігають синові пальці. Скромний відділок поліції в їхньому не надто великому містечку. Досить тихе місце. Тут рідко щось трапляється. Вони не звикли до захоплення заручників чи до якихось драматичних подій. Тож Джим розуміє – що для Джека це великий шанс показати шефам, що він уміє та яким поліцієнтом може стати. Поки ще не приїхали стокгольмці. Безсилля тисне Джекові на чоло. Втома перекидає все в голові. Він на межі вибуху люті, ще відтоді як першим зайшов до квартири. Він довго не втрачав самовладання, але після останнього допиту вийшов на кухню і вибухнув. «Хто зі свідків знає, що сталося? Хтось із них знає і бреше нам просто в очі? Нехже вони не розуміють, що злочинець десь заховався і тепер стікає кров'ю? Паскудство! Но як можна брехати поліції, коли хтось помирає?» Після цього він сів за комп'ютер. Джим не сказав ні слова, але горнятко з кавою, яке полетіло в стіну, було не Джекове. Хоч син і лютував через те, що не міг урятувати злочинця, хоч його і розбирала злість від того, що кляті стокгольмці скоро прибудуть і заберуть у нього це розслідування. Але його переживання не могли порівнятися до того, що відчував батько від неспроможності допомогти синові. Вони мовчать, зиркнувши один на одного, знову переводять погляд на клавіатуру. Врешті Джим каже, «Вибач, я зараз витру. Просто я розумію, що ти не тямишся від люті. Я тільки хочу сказати, що і сам дуже лютий». Вони разом із Джеком оглянули кожен сантиметр квартирної площі. Там немає схованки, зачаїтися ніде. Джек дивиться на тата, тоді на черепки горнятка. І тихо докидає. Хтось мусить йому допомогти. Ми щось пропустили. Джек не відводить погляду від нотаток і здопитів. Хлопче, ми робимо все, що в наших силах. Легше говорити про роботу, коли ніяк не знаєш, як говорити про саме життя. Але ці слова, звичайно, стосувались і того, і іншого. Джек думав про міст відтоді, як захопили заручників. Бо навіть у найспокійнішу ніч йому далі снилось, що чоловік не стрибнув із мосту, що він його врятував. Джиму теж уже не йде з голови той міст, бо в найтривожніші ночі йому сниться, що цей Джек звідти стрибнув. Або один зі свідків бреше, або вони всі нас обманюють. Хтось знає, де ховається злочинець, механічно повторює Джек самому собі. Джим дивиться, як той тарабанить козівними пальцями по стільниці. Джекова мама теж так робила після важкої ночі в лікарні чи у в'язниці. Забагато часу минуло, щоб батько міг запитати сина, як той почувається, і забагато, щоб син міг відповісти. Тепер між ними занадто велика відстань, і можливо так буде завжди. Але коли Джим у супроводі цілої симфонії, криктання літнього чоловіка, підводиться з крісла, щоб витерти стіну і позбирати черепки, Джек швидко встає і йде на кухню. А коли повертається у нього в руках два горнятка, ні, каву Джек не п'є, але добре розуміє, що часом важливо, щоб татові не доводилось пити на самоті. «Мені не треба було втручатись у твій допит», – тихо каже Джим. «Не переймайся, тату», – відповідає Джек. Говорять одне, а на думці в них інше. Ми обманюємо тих, кого любимо. Чоловіки знову нахиляються над клавіатурою, дописують допити свідків, знову і знову перечитують їх, шукають якісь підказки. Вони мають рацію обидва – Свідки не кажуть правди. Принаймні, всієї правди. Принаймні, деякі свідки. Розділ 15. Допит свідка. Дата 30 грудня. Ім'я свідка – Лондон. Джек. Вам було б зручніше сидіти на стільці, а не на підлозі. Лондон. У вас що, За чима проблема? Не бачите, що в мене зарядка до мобільного закоротка? Джек. Пересунутий стілець ви, звісно ж, не подумали. Лондон. Що? Джек. Та нічого. Лондон. У вас тут жахливий зв'язок. Чорт зна що. Джек. Тепер попрошу вас вимкнути мобільний. і Я поставлю вам кілька запитань. Лондон. Ну, а я вам що, заважаю? Запитуйте. Ви що, справжній коп? Трохи замолодо виглядаєте. Джек. Ваше ім'я Лондон. Це правильна відповідь? Лондон. Правильна відповідь. Хто так говорить? Джек. Буду вдячний, якщо ви поставитесь до цього серйозно. Ваше ім'я Лондон? Лондон. Ну так, а як? Джек. Незвичайне ім'я, мушу визнати. Тобто не так незвичайно, можливо, як цікаво. Звідки воно? Лондон. З Англії. Джек. Так, це я зрозумів. Мене цікавить, чи не було якоїсь особливої причини для такого імені. Лондон. Мене так батьки назвали. Ви що, накурилися? Джек. Знаєте що, давайте перейдемо до справи. Лондон. «Тільки не треба ображатись!» Джек «Я не образився!» Лондон «Ну так, так, голос у вас зовсім не ображений!» Джек «Вам краще зосередитись на запитаннях! Ви працюєте в банку, правильно?» «Ви стояли за касою, коли зайшов злочинець!» Лондон «Злочинець?» Джек «Гаразд, грабіжник!» Лондон «Так, це правильна відповідь». Джек, «Не треба робити ось цього жесту пальцями». Лондон, «Слухайте, я ж просто показую лапки. Ви ж усе це записуєте. Я хочу, щоб мої слова написали за лапками. Я це показую, щоб ті, хто прочитають ваші нататки, зрозуміли, що то було сказано з іронією» бо вони ще подумають, ніби в мене, і з головою не все гаразд. Джек, правильно говорити в лапках. Лондон, так, у вас тут що, відлуння? Джек, я просто сказав, як потрібно. Лондон, я просто сказав, як потрібно. Джек, я так не говорив. Лондон, я так не говорив. Джек, прошу, Поводьтесь серйозно. Розкажіть про пограбування. Лондон. Ну так це навіть і не пограбування. І так не назвеш. Наш банк, він типу без готівки працює. Джек. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Лондон. А ви як мене записали? На ім'я Лондон? Чи просто свідок? Я хочу, щоб ви записали моє ім'я. Якщо це опиниться в інтернеті... «Я тоді стану зіркою». Джек, «Це не потрапить в інтернет». Лондон, «В інтернет потрапляє все». Джек, «Звісно, тоді напишу ваше ім'я». Лондон, «Чотко». Джек, «Прошу». Лондон, «Чотко. Ви знаєте, що це означає? Це ж типу класно». Джек, «Я знаю, що це означає». Я просто не розчув, що ви сказали. Лондон А, я просто не розчув, що ви сказали. Аля Джек Скільки вам років? Лондон Скільки вам років? Джек Я запитую, бо ви маєте за молодий вигляд, як для роботи в банку. Лондон Мені 20. Це тимчасова робота, тому що нікому не хочеться працювати перед новим роком. Я буду вчитись на бармена. Джек. Я й не знаю, що для цього треба вчитись. Лондон. взагалі то барменом бути складніше, ніж копом. Джек. Я й не сумніваюсь. Тепер будьте такі ласкаві, розповідайте про пограбування. Лондон. Та ну, перестаньте так набридати. Може, тоді я й розкажу про пограбування. Розділ 16. Погода того дня була просто ніяка. Взимку в Центральній Скандинавії бувають такі тижні, коли навіть небо не намагається справити враження. Воно зустрічає нас кольором розмоклої в калюжі газети, а світанок залишає по собі такий туман, ніби хтось спалював пригодів. Тож це був невдалий день, щоб показати квартиру. Бо за такої погоди людям взагалі ніде не хочеться жити. Та й ще й перед Новим роком. Який придурок стане в такий час проводити показ? День був невдалий і для пограбування банку. Але на захист природи треба сказати, що це не через неї так, а через самого грабіжника. Але якщо вже бути прискіпливим, то за визначенням те, що відбулося, навіть пограбуванням банку не назвеш. Хоч це не означає, що цей грабіжник не мав наміру пограбувати банк. Ні, наміри в нього були серйозні. Ось тільки він помилково вибрав банк без готівки. А це, погодьтесь, ключовий момент плану пограбування банку. Винен у цьому не обов'язково грабіжник. Є ще суспільство. Не тому, що суспільство можна звинуватити в соціальній несправедливості – яка і вивела грабіжника на злочинний шлях. Воно, можливо, у цьому і винне, але зараз це не стосується справи. А тому що впродовж останніх років люди перестали називати речі своїми іменами. Колись лопата була лопатою, а банк – банком. Але зараз, як бачимо, існують безготівкові банки, тобто банки без грошей. Заради Бога, невже в цьому світі не можна залишати хоч якийсь порядок? Не дивно, що люди такі спантеличені, а суспільство летить під три чорти. Коли в нас тільки кави без кофеїну, хліба без глютену, без алкогольного пива. А якщо хтось і називає лопату лопатою, то поруч гарантовано стане якась зараза і скаже. «Ні-ні, хіба не видно?» що це шуфелька. Отож грабіжник, якому не вдалося стати грабіжником, зайшов у банк, який навіть не можна назвати банком, і за допомогою пістолета чітко заявив про свій намір. Але на касі сиділа 20-річна Лондон, поглинута соціальними мережами, які демонструють соціальні навички до такої міри, що побачивши грабіжника, вона інстинктивно вигукнула. «Та ти, блін, а жартуєш?» Сам факт, що вона прямо запитала, звертаючись на «ти», демонструє цілковиту відсутність поваги молодого покоління до старших грабіжників. Той глянув на неї по-батьківськи розчаровано. Націлив пістолета і показав записку. «Це пограбування. Віддайте 6500». Лондон поморщилась і прихрипіла. 6500? Ви забули нулі чи як? До того ж у нас безготівковий банк. Ви зібрались пограбувати банк, де немає готівки. У вас взагалі голови на плечах немає. Грабіжник розгублено прокашлявся і щось пробурмотів. Лондон розвела руками і запитала: "А це справжній пістолет? Ну, справжній, справжній?" Я бачила один серіал, то там чувака не могли засудити за зброєне пограбування, бо в нього був пістолет не справжній. Від такого спілкування грабіжник уже почувався дуже старим. Його двадцятирічна співрозмовниця поводилася так, ніби їй усього чотирнадцять. Звідки вона мусить бути старшою, але грабіжнику тридцять дев'ять. Це такий вік. Коли різниця між 14 і дванадцятьма роками є зовсім незначною, тому й почуваєшся таким старим. Еге, гей, не можете відповісти, чи що? нетерпляче вигукнула Лондон, і це було дещо не обдумано. Бо хто ж стане кричати на грабіжника в масті з пістолетом. Але якби ви знали це Лондон, то розуміли б, що вона зовсім не дурнувата, а просто паскудниця. Ось тому в неї і не було справжніх друзів, навіть у соцмережах. А весь час свій вона тільки й те й робила, що сердито зітхала, якщо знаменитості, яких вона недолюблювала, сьогодні знову не зруйнували собі життя. Коли грабіжник зайшов у банк, вона саме нестямно оновлювала веб-сторінку, щоб з'ясувати, чи розлучилося відоме актоське подружжя. Лондон щиро на це сподівалась. Бо часом легше жити із власною тривогою, якщо принаймні знаєш, що інші теж не дуже щасливі. Але грабіжник нічого не сказав. Чесно кажучи, тепер він почувався геть по-дурному і вже шкодував, що все це затіяв. Пограбування банку, вочевидь, від початку було вкрай поганою ідеєю. Грабіжник уже хотів пояснити це Лондон. Вибачитись та й піти собі. І тоді, можливо, не сталося б усього того, що відбулося потім. А такого шансу він не отримав. Бо Лондон узяла і заявила. Ну все, тепер я дзвоню копам. Тоді грабіжник запанікував і вибіг за двері. Розділ 17. Джек. Можете описати якісь характерні прикмети злочинця? Лондон. Ви про грабіжника? Джек. Так. Лондон. Тоді чому не можна так і сказати? Джек. Можете описати якісь характерні прикмети грабіжника? Лондон. Наприклад. Джек. Вам запам'яталося щось із його зовнішності? Лондон. «Господи, яке примітивне запитання! У вас такий чорно-білий погляд на стать?» «Джек, перепрошую, ви можете розповісти щось про цю особу?» «Лондон, не треба для цього показувати пальцями, за лапками». «Джек, я все-таки повинен пояснити, щоб ви відповіли. Можете щось розповісти про вигляд грабіжника? Він був високий чи низький?» Лондон. Ну, я не визначаю людей за зростом. Це таке обмеження. Наприклад, я низького зросту, і мені відомо, для високих людей це створює комплекс. Джек. Що, перепрошую? Лондон. Високі люди теж здатні на почуття. Джек. Ну, окей, гаразд. Ще раз перепрошую. Тоді я запитаю інакше. Грабіжник виглядав, як особа із комплексами. Лондон. А чому ви весь час потираєте брови? Це стрьомно. Джек. Перепрошую, яке у вас склалося перше враження про грабіжника? Лондон. Ну, гаразд, моє перше враження було таке. Цей грабіжник – останній придурок. Джек. З цього я можу зробити висновок, що цілком нормально – мати чорно-біле уявлення про інтелект. Лондон. Що? Джек. Нічого. На чому грунтується ваше припущення про останнього придурка? Лондон. Ну, я отримала записку з такими словами. Дайте мені 6500. Ну, блін, хто стане грабувати банк, щоб отримати 6500 крон? Банк грабують, щоб отримати 10 мільйонів. Якось так. Якщо комусь потрібна точна сума – 6500, то на це повинна бути дуже особлива причина. Хіба ні? Джек. Мушу визнати, я про це не подумав. Лондон. А вам варто більше думати. Про це ви не думали? Джек. Зроблю все, що в моїх силах. «Прошу вас полянути на цей аркуш. Ви його впізнаєте?» Лондон «Ось цей? Наче якийсь дитячий малюнок. А що це взагалі таке?» Джек «Гадаю, це мавпа, жаба та кінь». Лондон «Та ну нафік! Який це кінь? Це ж лось!» Джек «Справді, мої колеги припустили, що це кінь або жирафа». Лондон «Зачекайте, у мене телефон блимнув». «Джек, ні». «Лондон, ви повинні зосередитись». «То ви справді думаєте, що це лось?» «Ну, відкладіть ваш телефон і відповідайте на запитання». «Лондон, єс». Yes. «Джек, перепрошую». «Лондон, нарешті, нарешті». «Джек, я не розумію». «Лондон, розлучення буде». Розділ 18, Правда. А правда в тім, що грабіжник був дорослою людиною. Оце й усі характерні прикмети грабіжника. Найстрашніше в дорослому житті усвідомлення, що вже ніхто про вас не піклується. Нам треба самим давати собі раду, доходити до розуміння, як влаштовано весь світ. Треба працювати і оплачувати рахунки користуватися зубною ниткою, вчасно приходити на зустрічі, чекати в черзі, заповнювати анкети, запихати в розетки вилки, збирати меблі, міняти шини в автомобілі, заряджати телефон, вимикати кавоварку, не забувати записати дітей на уроки плавання. Ми лиш розплющуємо зранку очі, а життя вже наготувало скинути на нас нову лаву своїх пам'ятай. І не забудь. У нас немає часу подумати, віддихатись. Ми прокидаємось і відразу починаємо прибиратися крізь ці завали. Бо завтра будуть нові. Буває, ми оглядаємось довкола, на своєму робочому місці, на батьківських зборах чи на вулиці. І з жахом усвідомлюємо що всі інші, здається, прекрасно знають, що роблять. І лише ми мусимо вдавати, ніби знаємо. Інші тримають усе під контролем, можуть усе собі дозволити. На все їм вистачає сили. І їхні діти вже вміють плавати. А ми не готові бути дорослими. Хтось мусив би застерегти нас від цього. Правда? А правда в тім, що тієї миті, коли грабіжник вибіг на вулицю, повз нього випадково пройшов поліціянт. Згодом стане відомо, що поліція ще не розшукала грабіжника і їм іще не передали сигнали по рації. Тому що 20-річна Лондон і службі, яка приймала сигнал тривоги, знадобилося багато часу на висловлення образу одне одному. Лондон повідомила про пограбування, після чого служба прийому сигналу запитала: "Де саме?" Тоді Лондон назвала адресу, але у відповідь її запитали: "Хіба це не безготівковий банк? Що ж там можна пограбувати?" А Лондон їм: "Ви що, взагалі? На що служба поцікавилась? Що взагалі?" І тоді Лондон зашепіла: «Що, що? Взагалі?» Але служба огризнулась. «Це ви казали взагалі?» І після такого Лондон крикнула. «Ні, це ви!» І раптом розмова швидко обірвалася. Згодом стане відомо, що поліціянт, якого побачив на вулиці грабіжник, насправді навіть не був поліціянтом, а охоронцем паркінгу. І якби грабіжник не був таким знервованим і розгубленим, він би точно не помітив і побіг в іншому напрямку. Тоді ця історія була б значно коротшою. Але ні, грабіжник прошмигнув у перші ліпші відчинені двері, за якими були сходи. Після чого залишилося не так уже й багато можливостей для втечі. Лише побігти сходами вгору. На останньому поверсі двері однієї квартири були навстіж відчинені. Туди і кинувся грабіжник. Задиханий, спітнілий, у балаклаві, яка сунулась на бік і затулила йому одне око. Тільки тоді грабіжник помітив, що біля порогу повно взуття, а у квартирі купа розутих людей. Якась жінка, побачивши пістолет, стала кричати. «Рятуйте! Грабують!» Грабіжнику здалося, що чути, як хтось біжить сходами. І він відразу вирішив, що це поліція. Але то був поштар. Тож, не маючи альтернативи, грабіжник замкнув за собою двері. Став розмахувати пістолетом у різні боки. І закричав. «Ні, ні, нікого тут не грабують. Я просто...» Але схопився і задихано додав. «Так, нехай буде пограбування, але ви не постраждаєте». Давайте зробимо так, ніби я беру вас у заручники. Я прошу за це вибачення. Так сталося, що в мене сьогодні важкий день. Грабіжник тут влучив у ціль. Ні, ми його не виправдовуємо, просто в грабіжників теж бувають важкі дні на роботі. От скажіть, поклавши руку на серце, хто з нас не хотів би взятися за зброю після розмови із 20-річним дівчиськом. Через кілька хвилин вулицю перед будинком заполонили журналісти з камерами. Потім приїхала поліція. Часто журналісти бувають швидші за поліцію, Але цей факт не обов'язково слід розцінювати як ознаку компетентності кожної з професій. Це радше свідчить про те, що поліціантів були важливіші справи а журналісти мали більше часу на соціальній мережі. До того ж, та неприємна жінка із банку, який навіть і не був банком, уміла вочевидь краще добирати слова, висловлюючись у Твіттері, ніж по телефону. Вона повідомила в соціальних мережах, що крізь велике вікно банку бачила, як грабіжник забіг у будинок на іншому боці вулиці. Але до поліціянтів сигнал тривоги дійшов лише, коли поштар, побачивши грабіжника на сходовій клітці, зателефонував дружині, яка, як виявилось, працювала в кафе навпроти відділку поліції. Жінка перебігла вулицю, і аж тоді поліціянтам стало відомо, що особа вирігідно чоловічої статі з предметом, що нагадує пістолет, у головному уборі, схожому на балаклаву увірвалась до квартири під час маклерського показу і зачинилася там разом із агенткою та покупцями. Ось так усе і сталося. Грабіжник зазнав невдачі в пограбуванні банку, зате успішно захопив заручників. Життя не завжди складається так, як собі плануєш. У грабіжника, коли він гримнув дверима квартири, із кишені вилетів якийсь папірець і впав на сходову клітку, це був дитячий малюнок із зображенням мавпи, жаби і лося. Не коня, і точно не жирафи, а лося. Це важливо. І хоча 20 можуть багато чого не розуміти в житті, і нам, яким уже не по 20 років, відомо, що багато 20-річних часто помиляються і більшість із них із 25% дадуть правильну відповідь на запитання з двома альтернативами. Але ця ваша 20-річна мала рацію принаймні в одному. Нормальні грабіжники вимагають у банку багато грошей і круглі суми. Будь-хто може надумати пограбувати банк і закричати «Швидше, давайте 10 мільйонів!» бо буду стріляти. А якщо до банку приходить озброєна, знервована людина і просить дати їй рівно 6500 крон, то для цього, мабуть, і є причина. А може і не одна. Розділ 19. Кажуть, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи Йому про свої плани. Але ми ніяк цього не засвоїмо. Чоловік, який стояв на мосту 10 років тому, і грабіжник, який захопив заручників у квартирі, не мали нічого спільного. Вони ніколи не зустрічались. Їх об'єднувало тільки одне – моральний ризик. Це такий банківський термін – моральний ризик. Хтось мусив його придумати, щоб описати, як працює фінансовий ринок. Оскільки самого лишень – Настільки, очевидно, твердження про аморальність банків недостатньо для того, щоб просто назвати їх аморальними, був потрібен термін, який би означав, що насправді існує аж надто мала ймовірність, що банк стане діяти морально, і тому навіть натяк на подібні дії вважати ризиком, чоловік на мосту віддав свої гроші в банк щоб зробити надійну інвестицію. Адже на той час усі інвестиції були надійними. Потім чоловік використав цю надійну інвестицію як заставу для отримання позик, а тоді брав нові позики, щоб виплатити попередні. Так усі роблять, пояснювали в банку. І чоловік подумав, вони знають, що кажуть. Але одного дня – все надійне стало ненадійним. Це називають кризою фінансового ринку, банківським крахом. Хоча насправді крах переживають люди. Банки, які були, так і стоять. Фінансовий ринок не має серця, яке можна розбити. А для того чоловіка всі заощадження перетворились на купу боргів. І ніхто не міг пояснити, як так сталося. Коли чоловік нагадав, що банк давав обіцянку повної відсутності ризиків, банк розвів руками і відповів, «Не буває повної відсутності ризиків. Ви мали би знати, за що беретесь. Не треба було давати нам гроші». Тоді чоловік звернувся в інший банк, щоб отримати кредит і виплатити борги, які в нього з'явилися через те, що перший банк втратив усі його заощадження». У тому іншому банку він пояснив, що без позики втратить підприємство, а тоді і дім. Розповів, що в нього двоє дітей. В іншому банку з розумінням кивали, але співробітниця заявила, ви зазнали збитків у зв'язку із тим, що ми називаємо моральним ризиком. Чоловік не розумів, про що мова, і жінка холодно пояснила, що моральний ризик – це коли одна сторона угоди убезпечена від негативних наслідків, власних дій. Коли чоловік і далі нічого не розумів, жінка зітхнула і мовила. Ну, ось, наприклад, два ідіоти сидять на гілці дерева, яка вже тріщить. І той, що ближчий до стобора, береться за пилку. Чоловіку відповідь тільки закліпав. Тоді жінка закотила очі і пояснила – той ідіот далі на гілці – це ви. Банк відпиляє гілку, щоб врятувати себе. У цій ситуації банк не втратив власні гроші, тільки ваші, тому що ви той ідіот, який дозволив банку тримати в руках пилку. Після цих слів вона спокійно зібрала всі документи, які приніс чоловік, передала йому і повідомила, що позику банк, «Надавати не буде». «Але ж я не винен, що вони втратили всі мої заощадження», – вигукнув чоловік. Жінка холодно глянула на нього і заявила. вині, не треба було віддавати їм гроші». Через 10 років грабіжник заходить до квартири, яку показують покупцям. У грабіжника ніколи не було стільки грошей, щоб почути від жінки в банку пояснення про моральний ризик. Але в нього була мама, яка часто повторювала. «Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому свої плани». А це часом одне і те ж саме. Грабіжник мав сім років, коли вперше почув від мами ці слова. І, можливо, то було трохи зарано, бо ж, по суті, сказане означає, у житті всяке може статись, але з великою ймовірністю все полетить шкереберть. Навіть семирічні здатні це зрозуміти. А ще вони розуміють, що, хоча мама каже, що не любить складати плани, і що, хоча ніколи не планує напиватись, але, здається, напивається вона трохи зачасто, щоб вважати це випадковістю. Семирічна дитина пообіцяла собі, що ніколи не стане пити алкоголю і ніколи не виросте але виконала лише половину обіцянки. Бо дорослішати все одно доведеться, на жаль. А моральний ризик. Семирічна дитина зрозуміла, що це таке, того ж року, на святий вечір. Коли мама присіла на впочібки на кухні, обійняла дитину, хитнувшись, аж струсила сигаретний попіл їй на волосся. Мама заходила сльозами. «Не гнівайся на мене!» «Будь ласка, не свари мене, я ж не вина!» Дитина навіть і не знала, про що мова. Але поволі починала розуміти, що це якось пов'язано з тим, що треба було весь місяць після школи продавати різдвяні газети, а гроші віддавати мамі, щоб вона купила їжу на різдво. Дитина поглянула мамі в очі, блискучі від алкоголю і сліз, сп'яніння і зневаги до себе. Мама плакала в обіймах дитини. На їхній кухні стояли купи пляшок. Але не було нічого, приготовленого на різдво. Мама прошепотіла. «Не треба було віддавати мені гроші». Це були єдині слова тієї жінки до своєї дитини, які можна було б вважати вибаченням. Грабіжник часто про це згадує, навіть зараз. Без жаху від того, що таке могло відбуватися, а з подивом, що навіть після такого не починає ненавидіти свою маму. Що і далі, здається, ніби маминої вони в цьому не було. Їх виселили з квартири в лютому. Грабіжник пообіцяв собі ніколи не мати дітей. Але коли діти все ж таки з'явились, то пообіцяв, що не стане влаштовувати їм такого безладу в житті. Не стане тим, хто ніяк не подорослішає, є, хто не здатний оплачувати рахунки і не має житла для себе та своїх дітей. І Бог засміявся. Чоловік на мосту написав листа жінці з банку, яка розповіла йому про моральний ризик. Написав саме ті слова, які хотів би їй сказати, а тоді стрибнув. Жінка з банку 10 років носила цей лист у сумочці, а тоді зустріла грабіжника. Розділ 20. Джим і Джек були першими з поліції, хто прибув на місце події. Це сталося не так через їхню професійність, як через розміри міста. Поблизу було небагато поліціянтів, та ще й напередодні Нового року. В їхньому відділку – Часто жартували, що коли попросиш по рації підкріплення, то відповідь можна почути. Вийшов у туалет, але він вам передзвонить. Журналісти вже посходились, воно й не дивно. Або, можливо, у натовпі було більше сусідів і розяв. Тепер уже й не зрозумієш, де журналіст, коли всі знімають відео, фотографують і задокументовують усе своє життя – з таким завзяттям, ніби кожен із нас має власний телеканал. Усі з очікуванням дивляться на Джека і Джима. Ніби вони мали знати, що треба робити. Але ж вони нічого не знали. У цьому містечку не захоплювали заручників, тут не грабували банків, особливо тепер, коли ті стали безготівковими. – То як думаєш, що треба робити? – запитав Джек. «Я? Я не знаю. Це ти все знаєш?» – чесно відповів Джим. Джек безпорадно зиркнув на нього. «Я ніколи не бачив, щоб людей брали в заручники». «Ну, хлопче, я теж, але ж ти пройшов той курс». «Ну, ті твої слухання». «Активне слухання», – пробурмотів Джек. Але цей курс і справді був непоганий. Але Джеку складно було зорієнтуватись, як тепер – і використати на практиці. «Ну, тебе ж там навчили, як розмовляти з тими, хто захопив заручників», – закивав Джим. «Звісно, але щоб вислухати, треба, щоб він говорив. А як нам вийти на контакт із злочинцем?» – зауважив Джек. І справді, вони ще не почули ні заяв, ні вимоги заплатити викуп. Нічого. До того ж, Джек мав підозру що якби цей курс активного слухання був справді таким класним, як стверджував викладач, то він би вже знайшов собі дівчину. «Але я не знаю, справді не знаю», – зізнався Джим. Джек зітхнув. «Тату, ти все життя працюєш в поліції. Ти ж мусиш мати хоч який досвід у таких ситуаціях». Після таких слів Джиму, звісно, довелося вдати – Ніби він і справді знає все про заручників. Тому що тати потребують цієї можливості навчати синів. Тому що саме цієї миті, коли ми вже нічому не можемо навчити, сини перестають бути під нашою відповідальністю і починають нести відповідальність за нас. Тож тато кашлянув, відвернувся і витягнув телефон. Він довго так стояв, сподіваючись, що його ні про що не запитають Але запитання таки прозвучало «Тату?» – покликав Джек, зазирнувши йому через плече «Га!» – буркнув Джим «Ти що, справді стоїш і гуглиш, що треба робити при захопленні заручників?» «Ну, взагалі-то так» Джек застогнав і сперся долонями в коліна Пробурмотів саме до себе, що вже звик, що скажуть його шефи і шефи шефів, коли йому зателефонують. Найпронизливіші слова, які він міг собі уявити. «Що ж, тоді ми змушені зателефонувати стокгольмцям, щоб нам допомогли?» «Ну, звісно», – подумав Джек. «Хіба ж у цьому місці нам колись вдасться дати собі раду без сторонньої допомоги?» Він підвів погляд на балкон квартири, де був грабіжник. Вилаявся. Треба з чогось почати і якось вийти з ним на контакт. "Тату", — врешті зітхнув він. "Що, хлопче?" — відповів Джим. "То що там написано в гуглі?" Джим прочитав уголос, що для початку потрібно з'ясувати, хто саме захопив заручників і які його вимоги. Розділ 21. Ну добре, грабіжник хоче пограбувати банк. Тепер можете про це думати. вас це, звісно, ніяк не стосується. І той чоловік, який стрибає з мосту, теж ні. Ви ж нормальна, порядна людина. Ви ніколи не грабували банків. Є певні речі, які нормальна людина нізащо не вчинить. І їх заборонено робити. Не можна брехати, красти, вбивати, жбурляти каміння в птахів. Усім про це відомо. Ну, добре, лебеді тут як виняток. Можливо, через те, що лебеді – ще ті пасивно-агресивні гімнюки. Але в інших птахів, крім лебедів, не можна кидати каміння. І брехати не можна. Ну, часом доводиться обманювати. Наприклад, коли дитина випитує. «А чому тут пахне цукерками? Ти їв цукерки?» Але от красти чи вбивати таки не можна. Щодо цього ніяких заперечень. Тобто людину вбивати точно не можна. Та ще й лебедів у більшості випадків не можна вбивати. Навіть попри те, що вони гімнюки. Але ж інших тварин ми вбиваємо, наприклад, тих, які мають роги і живуть у лісі». Але людей вбивати не можна в жодному разі. Тобто, мова не про Гітлера, звісно ж. Гітлера можна ж убити, за умови, що в тебе є машина часу і слушна нагода. І ще від себе додам, що є ще одна людина, яку всі українці хочуть убити, бо він ще той гімнюк. Усе-таки треба залишити можливість убити одну людину задля порятунку мільйонів інших і запобігання світових війн. Це кожен розуміє. Але скільки людей має бути врятовано, щоб виправдати вбивство однієї? Мільйон? Сто п'ятдесят? Двох? Одну? Взагалі жодної. Немає точної відповіді, бо ніхто цього не знає. Можемо взяти значно простіший приклад? Чи можна красти? Ні, не можна. Кожен це знає. Хіба що хочеться вкрасти чиєсь серце. Це ж так романтично. Або потягнути губну гармонію у хлопців, які грають на вечірках. Бо це так відважно. Або свиснути якусь дрібничку, тому що вона справді була вам потрібна. Це ж велика справа. Але якщо так, то чи можна вкрасти щось трохи більше? І хто тоді вирішує, що таке трохи більше? І якщо ви конче мусите вкрасти, то до якої міри ви повинні мусити це зробити, щоб виправдати крадіжку чогось справді суттєвого? Ось до прикладу. Якщо ви відчуваєте, що і справді мусите здійснити крадіжку, і що ніхто при цьому не постраждає, то чи можна тоді пограбувати банк? Ні, цього робити все ж таки не можна. Ви, звісно ж, маєте рацію, бо ви ніколи не пограбували банк, у вас немає нічого спільного з грабіжником. Чи все-таки є? Страх? Мабуть, бувало так, що ви дуже боялись. Цей грабіжник теж боявся. Можливо, через те, що мав малих дітей, а отже і багато часу, щоби повправлятись у страховій. Може, у вас теж є діти – тоді ви самі знаєте, що батьки завжди бояться чогось не знати, чогось не вміти, чогось не могти. Врешті ми вже призвичаємось до відчування невдачі. І щоразу, коли нам вдається не розчарувати власних дітей, ми потай страшенно дивуємось. Можливо, хтось із дітей про це здогадується – і час від часу дивує нас якимись дрібничками і неочікуваними вчинками, щоб вдихнути повітря в наші легені. Просто для того, і саме для того, щоб ми не пішли на дно. І ось, одного дня грабіжник вийшов із дому з тим малюнком жаби, мавпи та лося. Хоча навіть не знав про нього. Малюнок зробила донька грабіжника і поклала йому в кишеню. У неї є старша сестра. Вони мали б сваритися, але то завжди роблять сестри. Але такого майже не буває. Молодша може бавитись у кімнаті старшої, і та не стане на неї кричати. У старшої можуть бути речі, які вона не боїться залишити без нагляду, бо менша не стане нищити їх навмисне. Коли вони були маленькі, їхні батьки часто шепотіли. «Ми не варті таких дітей!» І мали рацію. Тепер після розлучення, у ті тижні, коли дівчатка живуть в одного з батьків, зранку в автомобілі вони слухають новини. Про іншого з батьків сьогодні розповідають у новинах. Але вони цього ще не знають. Просто слухають про якогось грабіжника. У ті тижні, коли дівчатка живуть у того з батьків, хто став грабіжником, вони їдуть на автобусі. Ці поїздки їм дуже подобаються. Дорогою вони придумують коротенькі історії про незнайомців, які сидять попереду. Ось цей може бути пожежником, висловлює здогад один із батьків. А он той іншопланетянин, каже молодша донечка. Тоді настає час старшої доньки, і вона дуже голосно заявляє А ось цей може бути вбивцею, якого розшукують, і в наплічнику у нього, мабуть, людська голова Тоді жіночки, які сидять біля них, почуваються геть незручно Але дівчатка хихочуть, їм бракує повітря А один із батьків мусить сидіти, демонструючи тіткам дуже серйозне обличчя Начебто то це зовсім не весело. Дорогою до зупинки вони часто запізнюються. І коли біжать через міст, поки автобус уже зупиняється на іншому боці, дівчатка заходяться від сміху. Лось біжить, лось біжить. Тому що один із їхніх батьків, той що грабіжник, має непропорційно довгі ноги. Це ще та сміхота коли їм доводиться підбігати. Про це ніхто не замислювався, коли не народилася дівчатка, бо діти бачать фізичні пропорції інакше, ніж дорослі. Можливо, тому що вони завжди дивляться знизу вгору. А для нас це невдалий ракурс. Тому діти так добре вміють дражнитись, справжні малі троляки. Їм видно всі наші слабинки, але вони однаково приваблюють нас, Завжди пробачають. Вони можуть пробачити нам усе. Це найдивніша річ у батьківстві. Не лише для нашого грабіжника, а для будь-кого, хто має дітей. Тебе люблять, незважаючи на те, ким ти є. Це складно зрозуміти, але навіть дорослішаючи, ми, здається, не можемо не вірити в те, що наші батьки найрозумніші, страшенно прикольні і безсмертні». Може, уся справа в біології? Але до певного віку дитина любить батьків безумовно і бездумно, маючи для цього одну єдину причину. Це мої батьки. Це ж варто визнати, що біологія непогано все придумала. Грабіжник ніколи не називає своїх дівчаток справжніми іменами. На це не звертаєш уваги, доки не починаєш бути прив'язаним до когось іншого. Але ті, хто дали дітям імена, аж надто неохочо використовують їх при зверненні. Тим, кого любиш, ми придумуємо прізвисько, бо любов вимагає таких слів, які належатимуть лише нам. Тож грабіжник завжди називає своїх донечок так, як вони дали про себе знати, коли вперше брикнулися у маминому животі. Шість і вісім років тому – Одна наче стрибала, а друга лазала. Так з'явилися жабка і мавпочка. І лось, який готовий заради них на все. Навіть на якийсь абсолютно ідіотський вчинок. Може, тепер у нас із грабіжником усе-таки є щось спільне? У вашому житті мусить бути хтось, заради кого ви здатні стати ідіотом. Але, звісно ж, ви ніколи не станете грабувати банк. Звичайно ж, ні Та можливо, ви були закохані Усі ж колись закохуються А через любов людина здатна накоїти стільки дурниць Можна, наприклад, одружитись Народити дітей, бути разом із своєю сім'єю Мати щасливий шлюб Так усім, принаймні, здається Можливо, не такий уже і щасливий, зате виважений Виважений шлюб. Хіба ж можна бути справді щасливим постійно? Де взяти на це час? Усі сили йдуть на те, щоб просто прожити день. У вас теж бували такі дні. І переживши їх удосталь, одного ранку ви озираєтесь через плече і розумієте, що стоїте на самоті, а людина, з якою ви в шлюбі, повернула кудись не туди. Можливо, ви зрозуміли, що вас обманюють? Так сталося у випадку грабіжника, йому зізнались у зраді, і навіть якщо вам особисто не зраджували, ви здатні зрозуміти, яке це потрясіння для людини. А надто якщо ця зрада сталася не один раз, а вже довго триває вас не лише зрадили, а ще й обдурили. Зрадити можна не подумавши, а от інтрижку потрібно спланувати. Напевне, саме це найбільше болить. Ці тисячі маленьких свідчень, яких ви ніяк не помічали. А й найбільше спустошення ви відчули б від того, що ця зрада навіть не мала серйозного пояснення. Ну ви б іще могли зрозуміти, якби це сталося через тугу або почуття самотності. Якщо б вам сказали «Просто ти завжди працюєш, і ми ніколи не буваємо разом» але дуже важко оговтатись після пояснення. Ну, якщо вже казати по правді, у мене роман із твоїм шефом. Бо в такому разі причина, через яку ви стали стільки вечорів затримуватись на роботі, також стала причиною кінця вашого шлюбу. А коли ви після такого розриву приїжджаєте в понеділок на роботу, ваш шеф каже, ну що ж, Усі ми опинилися у цій ситуації і почуваємось незручно, тому вам, мабуть, краще звільнитись. Ще минулої п'ятниці ви мали сім'ю, роботу, а в понеділок стали бездомними і безробітними. І що тепер робити? Найняти адвоката? Подати позов? Ні бо грабіжнику віддавалося почути ось що. «Не треба влаштовувати сцен, не треба цієї метушні. Заради дітей». І грабіжник послухався, не хотів створювати проблеми, просто виїхав із квартири, звільнився з роботи, міцно заплющив очі і закусив губу. «Заради дітей. Можливо, ви зробили б так само». Якось жабка розповіла, що чула – що хтось із дорослих в автобусі сказав, що від любові болить. А мавпочка відповіла, що, можливо, саме тому у серця гострий кінчик, коли його малюєш. Як після такого пояснити їм про розлучення? Як розповісти про зраду? Як уберегти їх, щоб не стали малими циніками? Закоханість – це щось таке чарівне, романтичне, Пристрасне. Але закоханість і любов – це різні речі, хіба ж ні? Хіба ж не так повинно бути? Ніхто не витримує бути закоханим постійно, рік за роком. У стані закоханості ви не можете думати про щось інше, забуваєте про друзів, роботу, обід. Якби ми постійно були закохані, то померли б з голоду. А любов – це коли ти закоханий час від часу. І можеш оговтатись. Проблема лише в тому, що все відносно. В основі щастя поставили очікування. А тепер у нас ще є інтернет. Є. Увесь світ запитує, а твоє життя справді таке ідеальне? Що? Як тепер? Справді ідеальне? Бо якщо ні, треба все змінити. Правда, звісно ж, у тому, що якби люди були до 100 такими щасливими, як демонструють в інтернеті, то не витрачали б стільки часу на цей інтернет. Бо жодна людина, в якої був справді хороший день, не стане марнувати половину його, щоб себе пофотографувати. Кожен може ростити міф про самого себе, якщо йому вистачає перегною тож помітивши зеленішу траву з іншого боку огорожі замислиться чи не забагато там лайна але яке це має значення коли ми вже звикли вимагати щоб кожен день був особливим кожен день і раптом ми вже живемо одне біля одного а не одне з одним одному з нас може напрочуд довго здаватися що в нього цілком Добрі стосунки. Вони, принаймні, не гірші, ніж у інших. Принаймні, виважені. А тоді виявляється, що партнеру в стосунках хотілося чогось більшого, чогось бракувало, щоб пережити день. Один із нас працював і повертався додому. Працював і повертався додому. Працював і повертався додому. Старався догодити. І тут, і там. А потім виявляється, що той, хто був тобі партнером у шлюбі, той, хто був твоїм шефом, у цей час догоджали одне одному? Любити одне одного, доки смерть не розлучить нас. Хіба не так, ми казали? Хіба не обіцяли одне одному? Чи я чогось не пам'ятаю? Або доти, доки комусь із нас не набридне? «Може, ми це сказали?» Тепер мавпочка і жабка залишилися в квартирі разом з одним із батьків і шефом. А грабіжникові немає де жити. Квартира була записана лише на одного із батьків. А грабіжник не хотів влаштовувати сцену, не хотів цієї метушні. Але не так уже і просто знайти житло в цій частині міста – що навіть у будь-якому місці, якщо не маєш роботи або заощаджень, ви не записуєтесь в чергу на житло, якщо маєте стосунки, дітей і влаштоване життя, бо й подумати не можете що одного дня все втратите. Найголовніше в розлученні навіть не відчуття, що весь час присвячений шлюб був витрачений на а усвідомлення, що розлучення забирає у вас усі плани на майбутнє. Звісно, немає що й думати про купівлю житла. Заявили в банку, бо ніхто не дасть позику тому, хто не має грошей. Гроші позичають лише тому, кому вони насправді не потрібні. А де ж тоді жити? Можете взяти квартиру в оренду, сказали в банку. Але для того, щоб орендувати квартиру в місті, та ще й коли у вас немає роботи, треба залишити депозит за кілька місяців. Ці гроші повернуть, коли ви будете виїжджати. А що ж з того, якщо їх немає? Потім прийшов електронний лист від адвоката. У ньому було написано, що один із батьків мавпочки і жабки вирішив подати заяву про одноосібну опіку над дітьми. Оскільки ситуація, що склалась, коли інший опікун не має житла і засобів для існування не є прийнятною, ми повинні думати насамперед про дітей, начебто тато й мама, які залишаються без житла і доходу, здатні думати про щось інше, крім дітей. Той із батьків. Також надіслав електронного листа грабіжникові зі словами «Прийди забрати свої речі!» Звичайно, це означає, що забрати можна ті речі, які один із батьків і колишній шеф, забравши собі все найкраще, відкинули як не потріб. Ці речі вже перенесли в підвал, то як вчинимо? Може зайти туди пізно увечері. Щоб не було соромно перед сусідами. Але тоді ти розумієш, що не маєш куди йти з тими речами. Не маєш навіть місця, щоб заночувати. А на вулиці холодніше є. Тож ти залишаєшся на ніч у підвалі. В іншому приміщенні підвалу, яке забув замкнути сусід, стоїть коробка з купою ковдр. Ти їх дістаєш, щоб не змерзнути. Під ковдрами чомусь лежить іграшковий пістолет, ти засинаєш із ним у руці, бо раптом уночі сюди забреде якийсь божевільний злодій. Тоді вдасться його налякати, і з очей тоді будуть литися сльози, тому що божевільний злодій це ти. Наступного ранку складаєш ковдри назад у коробку, але залишаєш собі іграшковий пістолет. Бо не знаєш, де тобі доведеться спати сьогодні вночі. А пістолет може знадобитись? Так минає тиждень. Можливо, вам не зрозуміти, як можна так жити. Але у вас теж бували такі миті, коли дивишся на свої відображення в дзеркалі і думаєш, моє життя могло бути зовсім інакшим. І відчуваєш смертельний жах. Тож, одного ранку, Зважуєшся на відчайдушний вчинок. Ну, звісно, мова не про вас, ви вчинили б по іншому. Ви перевірили б закони, дізналися б свої права, найняли адвоката і звернулися б до суду? А можливо, і ні. Може, ви не хотіли б влаштовувати сцен перед донечками? Ви ж не з тих батьків, які починають метушню. Можливо, ви подумали б собі, що вам просто потрібен шанс вирішити проблему так, щоб не засмучувати дітей. Тож, коли неподалік від мавпочки і жабки з'являється невелика квартира біля самого мосту, і її можна взяти в оренду через треті чи четверті руки за 6500 на місяць. Тоді ви думаєте, якщо я зможу протриматись один місяць, і встигну знайти роботу, то вони не зможуть забрати в мене дітей. Якщо тільки в мене буде житло. І забираєте все, що було на банківському рахунку. Продаєте кожнісіньку річ, назбираєте на місяць оренди. І 30 ночей поспіль лежите без сну, думаючи, де заробити на наступний платіж. Але ні. Нічого не придумуєте. Тоді треба було б звернутися до соціальної служби. Але вже перед тими дверима ви згадуєте маму і власне дихання там, всередині. Коли доводиться сидіти на дерев'яній лаві, стискаючи пучками пальців номерок. Згадуєте, скільки всього неправдивого може вигадати дитина заради своїх батьків. Вам не вистачає духу переступити той поріг. Це найбільш ідіотське упередження людей, які мають усе. До того ж, у кого нічого немає. Думати, що гордість заважає людині попросити про допомогу. Причина рідко буває саме в цьому. Алкоголічки добре вміють брехати але їхні діти обманюють навіть краще. Їхні доньки і сини звикають вигадувати виправдання. Не надто неймовірні чи неправдоподібні, а в міру буденні, аби лише не викликати підозр. Дитина-алкоголіка не скаже, що домашнє завдання погриз пес. Ні, вона просто забула вдома наплічник. Мама пропустила батьківські збори, не тому, що її викрав нінця Просто їй довелося довше попрацювати у той вечір А яка в неї робота? Дитина не пам'ятає Мама зараз працює на заміні Мама дуже старається, вона мусить заробляти Тато від нас пішов, ви ж розумієте Такі діти знають, що сказати, щоб уникнути розпитувань вони знають, що тітки зі соцслужби можуть забрати їх у мами, якщо дізнаються, що вона випадково влаштувала пожежу на попередній квартирі, заснувши сигаретою в руці. Чи на різдво вкрала шинку в продуктовій крамниці. Тож, коли підходить охоронець, діти забирають у мами ту шинку і обманюють. Це я. Ніхто ж не скаже викликати поліцію через дитину, та ще й на Різдво. І можна буде поїхати додому з мамою, голодним, але не самотнім. Якщо ви були такою дитиною, але виросли і тепер самі маєте дітей, то ніколи і ні за що не захочете, щоб вони пережили щось подібне. Вони за жодних обставин не повинні вміти так добре обманювати – ви собі це пообіцяли, тому ви не станете звертатись до соціальних служб через страх, що у вас заберуть дівчаток. Ви погоджуєтесь на розлучення і не боретесь ні за роботу, ні за квартиру, бо не хочете, щоб у дівчаток були вороже налаштовані батьки. Намагаєтесь дати раду самотужки і врешті вам щастить. Попри все, ви таке знаходите роботу. Так, жити на ті гроші буде складно, але вижити якийсь час цілком реально. Вам був потрібен один шанс, і ви його отримали. Але тоді вам кажуть, що виплата першої зарплати відтермінована. Це означає, що за перший місяць не заплатять, поки не попрацюєте два місяці. Але саме цього першого місяця вам ніяк не вижити без зарплати. Ви йдете в банк і благаєте, ви молюєте дати вам позику, щоб попрацювати до зарплати. Але чуєте у відповідь, що це неможливо, тому що у вас тимчасова робота. Вас можуть будь-коли звільнити. І як тоді банк поверне собі гроші? У вас немає заощаджень. Ви намагаєтесь пояснити, що якби мали гроші, то не потребували б позики. Але в банку не розуміють такої логіки. І що ж ви тоді робите? Боретесь? В надії, що цього буде достатньо. І тоді ви отримуєте нового, різного листа від того адвоката. І не знаєте, що робити, чи куди звертатись. І вам не хочеться влаштовувати сен. Ви підбігаєте зранку до автобуса, вам здається, що дівчатка не помічають, у якому ви стані. Але ж це не так. У їхніх очах ви бачите, що вони готові продавати різдвяні газети і віддавати вам усі гроші. Ви відводите дівчаток до школи, а тоді звертаєте в якийсь провулок, сядаєте на бордюр і плачете, не в змозі позбутися думки, Краще б вони мене не любили. Усе життя ви обіцяли собі, що з усім дасте раду. Не станете влаштовувати метушні. Не будете благати про допомогу. А тепер на святвечір ви самотні і охоплені вічаєм? Бо Новий рік дівчатка мають зустріти із вами. За день до новорічної ночі ви запихаєте лист від адвоката – який збирається забрати від вас дітей до кишені, де вже лежить лист від орендодавця, який пише, що вас виселять, якщо сьогодні не заплатите за квартиру. І тоді, саме в цю мить, ви опиняєтесь за крок до межі. І достатньо всього однієї поганої ідеї. Ви дивитесь на гірашковий пістолет, який схожий на справжній. Прорізаєте дірки у чорній шапці, натягаєте її на обличчя, заходите в банк, який не хотів дати вам позику, бо у вас нічого немає, і збираєтесь взяти в них 6 тисяч на оренду квартири. А щойно отримаєте зарплату, повернетесь сюди, щоб віддати гроші. І як же це можна зробити? Міг би здивуватися якийсь добропорядний громадянин, але ж, ну, мабуть, ви не продумували все аж до цього моменту. Може, вдасться повернути в тій самій балаклаві з тим самим пістолетом і примусити банк узяти гроші. Вам вони потрібні лише на один місяць. Вам потрібен один єдиний шанс, щоб усе залагодити. А тоді з'ясовується, що той клятий іграшковий пістолет, який виглядав майже справжнім, тому так і виглядав, бо був справжнім. І на сходову клітку падає малюнок лося, жабки і мавпочки, а у квартирі на верхньому поверсі килим залитий кров'ю. Життя могло бути зовсім інакшим.